Ets una ràdio adultera? No, no, no, no. I no seràs una ràdio adulterada? Ai, no, no, no, no. Doncs, qui ets? Contrabanda FM. Ràdio lliure i adulta. 18 anys en antena. 91.4 FM.